بإذن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل داء وحفظا لكتابك يا رحم الراحمين جماعت درور الله جل جلاله وجل شعنا ذو سمت Këtë ditë sot në rubrikën e pyqjeve dhe përgjyqjeve të këti mujit madhë, muslimanëve në këtë gjamiëtja u javn bjenë marë e mirë, insha Allah. Sot, insha Allah, me qëtë si, të madhe, së tu kemi një vartë pyqjes në besigurin, ndërës të letër, e dhe gjatë asaj kohës, shka do të përgjyqje, me dhëtë vjenë e aldënjapë, vetëm kemi dëshien me letër, edhe bismillahi, rahman, rahim, u fillojnë me pyqjen e parë. N që u formua në krye me Selimovkim par pasojë dhe të ketë për muslimanët e Macedonijës me sigurisë e pyqja dit ashtë lidhët me parën të me thona Mëllajekupi nuk e shëfë zgjidhin e problemit në shumë fishimin e bashkhtive islamet e Macedonijës unë e di edhe e kam të qartë se spakën rathinën e kumalodhës populatës shumë interesonë mëndimi Mëllajekupi për këtë qeshjetë 15. e mui qëkurt 1996 ashtë registru pran gjyjit supremë Macedonijës Bërstia, e ka emnin në bërshia muslimonë të cilën e ke li ledhun e, në Nova Makedonijë në doshta adhen flakën e vlasnimi për këtë laj mund kam ledhun flakën e vlasnimi cikur zë qitetar edhe ashtë një gjimë sjale ashtë një gjimë shkronje ashtë një gjimë sjali e ma tepër shumitë e njerëzve janë të informum prej bilmezave Semollajkupi ashen kët garniturë. Sa interesant edhe Breshni kur ja ka as plus ftya disa në vend mallajkupi në verëz mallajkupi ka qen pajtor. Edhe në herë po kthejam po them, hoyi Jakupi sipi nuk e shef zgjidhjen e problemit muslimanëve në Maqedoni në rritjen e numrit bashkive islame. Po mallajkupi e shef zgjidhjen e besimtarëve të Maqedonisë në ulljen e muslimanave të bashkët islamet, o gjallarve në trijef me të bisedu, bisedë moshkëllë me bisedu me bo biseda moshkëllë jo në shumëfishimi në bashkët islamet në a kemi përvoj të të të të të të të të të të shumëfishimi partive politike, a kemi ajo e që ta shërën këtë fushë të të shkojmë me shumëfishime, me numër për petë, në të dhimë kë dalë po e kam një fjartë në dhijde me kë të cilën e thamë papi e frigën të gjëmatë jam e din që i ketë sifat nuk e kemi nuk në i ka dhonë zoti elhamdurilla që së në i ka dhonë sifatën e frigës dheri sa që të bura të cilët janë bashkët i në islomën tash momentalisht aktual pintri e nalt e kampionën dheri sa cilën me që këtë cilën e që shë janë të cilën dheri sa veprojnë me që këtë kushtetut të cilën e kanë përpilu do të jenë shkat, Vallëllan no çfarë thot? Do të jemi në shkak edhe 30 bashti islamë. Për mohallën kanë kau formuar çudni. Dherë sa ta, nuk quhen në një erëzit me bisedu me kokë këto, me kusht, me ulë me bisedu me kokë këto. Kush agapi? Çka do bëjmë na? Ço shto. Çka po bëjmë na? Ku jemi të shkuna? Jo që a regjistrovi dita, të regjistrohet mosrë një ulë afare. Kanë regjistruar më shumë se kjo. Kalë mu bërë 5, 6, 7, 10, dheri kur kësëno dhe prejkave në kjo, kjo së gërënë prej mos kënaqësies njërëzve në vëprimin e ruzumit të bashkësies islame e silash qish moti këtu. Dëshiroj, pra pëthëm, dëshiroj që i kësë gjohën atikin posht e të vazhdojnë rrugën bashkësia islame me, duke me nduar me këtë stop për arumërien e muslimanëve të maqedënijës. Për me bisedu me këtë stop Në voglush natë të veçanta gjatë muajit Ramazanit, gjatë muajit të magrushit Ramazan, ka përtihl rregullisht namazën e tarawive në xhami. Ai e lut Allahun dhe më shanuqë ti, ti ja për mirësijë së sendet rrojaku. Dhe jemaat në prsëndet, në prsëndet e Islam, selam aleikum, dhe, dhe dëshiron të jemați të bëjë një dua urgjente në xhami dhe e falenderohet që që në atë gjengjesë ndëtorë vao mundën e vet për për Shilat, kur anore, zote është përblet me gjënet dhe shëndet të mirë, faleminderit shumë për voglushit. Në këtë pjesën e partë kësaj, masë që i ka plëp, kur kam kuptu këtu se bëjt flitët për polët. Aqë e vërtejtë, që në disa vendë e asë nata dëri 21 orë, e ditave të një orë, pak dhe, edhe e kondër të anën qëtër, gjëmatën ndërruar, ki njerit pëjtë si e regullojnë që e sh Jan ndërmendimet ulemave, të cilët kanë sicili prej atyre dalilin e vet. Pjesa e parë kanë thonë, ato njerëz që morrin mësakien e shtetit që e kanë më afërmin, për shembull, Norvegjia kur ta rregullon këtë çështje duhet të marrin mësakien e Gjermanisë edhe me një numër të datës së atit. Një mendim i tjetër ulemave është se ata duhet të marrin mësakien e divëndeve ku ka zbritur Kurani i Kerimit, në Kse e në Medinë. Edhe ta shtatë arti në lloj në Mekkë, aq sa hap në lloj në ato vende. Sa, sa sa minot, me ke gjimletorë, gjimletorë një nojnë ato Pra bojnë i pëtarën pik dilit, ha? A keni qërë? A në shpjale para të vëndër ku dita, gjasht mujnë, otë, gjasht mujnë, milion, qështu me ra E dim se cëllin musliman i ka di me lache, në kratë të gjatë edhe në kratë shmajnë Ashtë ere feja, në kratë shmajnë Ashtu ere feja, ju besimtar, a i ka këto me lache, në kratë gjatë edhe në kratë shmajnë Dhe dhe jo besimtarët, a? Jo, a i kanë me la që në kratë gjatë dhe në kratë shmajt ato Shka nuk janë musliman Me sigurise Do t'ishte katastrofe Mo dhe me qenë se një musliman Më ndonë se ato shka sanë musliman Shka sanë shtë i përthjelë kërkush Pra ato ditë në kiametit për ka lejtë në më mirë pejkejve Nuk di ka përthjelë kërkush Nuk e di shka ka shka a shka kanë punu Ditë në kiametit dhe një ngjitit dhe nga t'kimi إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نَا لُكَّ مِلَان جَوْتَ عَرَجِسْتُرُوا الله جل جلاله تذكر على الكريم نَا لُكَّ مِلَان جَوْتَ عَرَجِسْتُرُوا ده فرسر جده يري مسلمان إذا يومسلمان آشي فرتهر نغانا عَدْمِنِسْتراته صلى الله جل جلاله وجل شأنه إذا كاني پر كتبول كويده i bop njet me fal kazana man per per por per nidit pika duot me anit me sigurinë se ka fjalën amaj fal me fal çish janë rradhit ditës sabah drejt i cinj mia akşam ja thia ban me anit aiçi fal kazar ka të drejt si falen natën kaza ka të drejt me i fal nga shpreh ka sabah i ka të rinj yati ndash prej ka yati atë rinj sabah me sigurinë rradhit ja allah u jelmë zelalusi ka rradhita i ta allah rahme dhah apihe ka vitri vajivet kia tia nesan ufri assalamualikum hojinda ruar tuitje ans kustho nye aipat vitra përfamien nabar kodë nana dheri dita në baira amid men jes kushka lin parata ka tita Masë bajram, masë në masë në mas mas sabarit, ditën e bajramit, kushlin dhe anena, nuk ka fitër për ata. Dih, dhysh di për zbulimin materi në një qësi, ku ashtë zbuluar se me vdekjen e personit, pa marë parasish, moshën apo moshën, e humë 15 gram. Por zbuluesit nuk e kanë zbuluar se qka ka humëbën. A mund të natë regoni nga aspekti petar se qka humëbën dhe më në punë ju përshëndet dhe duke e lutër Allahun që jë shëndetin përshëndetë së më <tus> të shpejt plitët për një gjotën sefë për të cilin Allahu Jelle Gjelaluas deklarun kurani kërin një stelun e ka anë rruh kulli rruhu min amë rabbi vë ma utitun një ilmi illa qalila njëri u kur pëvdis ka si pas bulimeve traja shkenëtore me ma para zdekjes pak edhe pak mas zdekjes i si pas ka 5-10 gram mas zdekje ma pak qka ka rumë këtu ndoshta më të kanë shku ka ajo se shpirti kër i ka dalë a bo ma i li ashe vërti e padrishim se shpirti 5-10 gram nuk i ka përshka që ajme gram nuk motë shpirti nuk kanë gjatë të cilin e marim na edhe e nëjmë pesh e nëjmë varë edhe e motë e bada i del 5-10 gram në ate shka ka hunda e 5-10 gram në për neve ashtë gjonë e pajon për neve ashtë gjonë e pajon shpirti s'ka të bojë me këta të fare për tis ka goën me kitab fare as pas ndoshta eventualisht një frik për të cilën kanë për të cilën e cila matet me, me me me ton e ka një ton frime, thjesht e ka një skend ton frime. A nikmoh ato frima me tonin e grunit edhe tonin e kallamoçit, po ton frime për shemb, një carcill, një karkalet fushë me nit, me nit, me sti në flatrat e veta është 60000 ton print. Do të thot, ajo punë më të ndritë se joni për gematin, as shumë e vërtet sa kuptohet. E këtë ashtas Morgan që si print, nëse ti kanë dalat e njërit, u dha mari kofta, të tjë, dhe rrimos atiket on, inshallah Allah do lezonë recen cenë. Ne skuq gjithmonë mendon se kjo çaj 15 grami, as spirte që e bajmë na me vet. Po lindur ku? Po linda u, baba ime bonë vak ç'të prastni kurban në tijje. Para si e para si e se nuk i nuk i jetonin fëmijë, mirë po, atë e ende nuk e ka bën. Ju lutem, atë kurban, a duhet për ta për më të qe, kush duhet ta pres, djali apo baba? ë Do ai kohën kur duhet ta praj? ë Leku, lekur kur duhet ta praj, do as patjetër në advent të prajë që i lutin për përgjithje. Ki babi, që i ka bo vatë, një kurban me e prajë në teqe, se fmi si ornojë, edhe se ka prajë halohë, elhamdulillah që i se ka prajë halohë, mm. e nuk mështë mendojë në vazhdim me me pru këto. Teqja, dini shka, shka teqja? Shka teqja, a ka dikush që ti din, ka koncept, shka teqja? Të shpja, a këri të shpja, e... Me sigurit se kënë e në të shpia plëp. Prej kej të enëve të shpia, në e në, shka është në e në? Pej e në dhe kejve. Një onja është për i qesin bërloket, apo? Pra, prej i badethoreve që i konsideronë bot, bërlokëhonja i badeteve a teqe. E di si dërvishet mjëllonën këtë ratë. E kam qartë të ato së dojnë këta për da këm e hek për i du njoha kejtë. Po nuk na i mini nervë por fara si me selë hiç. Dervishët e askata as troq, dervishët janë njerëz të larguar nga Islami në emër islami. të Islamit. Janë mi personi i cili e kdua me zemër. Do të falë mendroidh në lidhje të tua jam tepër i lot. Për shkak se ti si nuk ka në kët rrafin au au au au au. Së mos më qen ti në kët xhami un kur nuk kisha ardhur. Ma në fond dhe lusë Allahun, shërim, sa ma të shpejt, dhe Allahut është përblet me gjennet, faleminderit. Edhe për ju e faleminderit, po me sigurisë edhe mësmeqenu në shpije në Allahut dhud në arprap se shpije Allahut të muslimanët dhud me qen me edashën se unë, apo na emi këtë në shpije në Allahut gjennet dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Çfarë mendon për formimin e bashkisë në bashkisë e Ranë në Maqedoni? Çfarë me mendon? Mendova unë se ushtjaru bak deri dikull minimum, inshallah do ne harroj çaroin pak më djat. 2. Përveç nzonseve të mëdhenseve, do studentët të fakulteteve teologjike. Ai takojnë fitrat edhe nzonseve për studentëve që studojnë për shkolla në fakultete të tjera. 3. Ku i çon këto vitra? Qi ku i çoni këto vitra që i ndajmë në xhamin? 3. Shfar dalimi ka në mes bashkësit islame dhe bashkësit muslimane që është registruat tash, katër. A ju keni bashkëngjit bashkësit islame që uformuat tash. Në numër një, përveq në donëseve të medreseve dhe studenteve të fakulteteve të, të, të erudjike, a i takojnë fitët dhe donëseve që së djojnë në shkencët eksakte. Denisa, një njëri, ashtë muslimat, i takojnë për halës islame, ne edhe nasë një më njërë fare, Nuk më intereson se çfarë studion ai. Si thjet i vargu, edhe i pamundur, fitra e muslimanit, muslimani di takon. Për çfarë të Islam. Nuk janë të dalluar ato që e mësojnë në këtë londë, ato që e mësojnë aty Lond, po janë të dalluar, janë musliman, edhe as janë musliman. Fitra nuk guzon mëvon aty çka besim tjetër. Fitra nuk guzon mëvon kristeri, fitja si hipot ortodoksit, fitra si hipot jewidijes, fitra si hipot aty aty bektashit. Po fitra i hipot muslimanit po mor parafisht ka ai studion por ne asnjë rast se mendonin nase ka disa sqarime duhet bëu per shemb po ai na a ban me ia dhon fitrat universitetit a ban me ia dhon fitra shkolla fillore a ban me ia dhon fitrat spitalit fitrat ban. a ban me ia dhon fitrat ambullonte ti qeni burra ke i ke ba me fletë doruta kemi çka ai shteti i thini ka thon se programin e arsimit ne shkollën fillore thafn shfaqin thuktan ne vetu qe ka thon shteti ne e ven që kamësojnë culë të ju në shkollë ne e saktojnë urdhloni praf da një pitra për shkollën të Shpi, stetit, me stetit e kam a i stet për atë shkollë duhet me da pitra duhet me da zve qatën e verë ne a kemi mund të ti me ngrejt dorën me thonë një lanë dhe cila kaim një tëfsir një lanë dhe cila kaim një hadis një lanë dhe cila kaim një më fëk një lanë dhe cila kaim një, një mihal dojmë marë me vëndë të shkollë Jo lënar më kanë tamam për bazar ia po. Por ashta me kujdesin. Sonë kujdesin. Ato janëë drejtori shkollës, drejtori universitetit, drejtori i ambulancës, drejtori spitalis, i spitalit. I kanë njerëzit ma shpinë me pathunitë se në të vinë marrin porezin ton me çek në shkollën të derative me shpërt i Lipin Vitra të Asociatit. A ne nuk kemi kundër nëse posedojm mundësinë që fakulteti të japin vitra të çat, universiteti të japin vitra këllështilore të, të japëmi fitra, shpitalit të japëmi fitra, ne nëse i posedojmë të mundësi, nuk kemi, kemi kunder që edhe këtive fitrat e dhe qëtë qëtë që i për. Dih, kërë i qëri këto vitra që imë dhe më gjaminë? Këtu me sigurit fjala për gjaminë tonë, a po, kemi sjaru me një namazë prej namazëve para ditëri ditëve, që ne në shatin së të qënë, jemi të lirë, edhe jemi kemi marrë ndryrimin ton që fitrën xhamati i Sucjonit tajap atje ku donar. Edhe i kemi marrë bon, nëpërmjet librit të Saint, të US për jo responsenca të Islame, el Lubab fi sharh al-kitab, vigim në tre faqe, nga 154 deri në faqe 162. Kush që ja fitra dhe ku i një për fitra. Edhe kemi thënë me xhurami se fitra jonë si patishim do të jetë 1000000000, kush do me rritë rritë. Ja japit aleveve, ja japni me drejteve, ja japni shkollave, ja japni xhamive, ja japni universiteteve. Kush ku ka qe fugarave, edhe kemi fon para ata qi me vullnet kanë dëshirë t'i japin fitrën doxhatin fondit xhamisë Luçhanit, ne do të angazhohemi vetëm çafon me me. Pra ato fitra, ska in lehrimin an xhami, janë fondi i çisai xhamie ku gojmë na vajz edhe ku falot xhamatiot. Por ne vojë të çisai xhamie, e kemi fjalë ku do të kushto kush dëshirë me ditë. E pëse pra, nuk kemi pas një historikë si fondi Nuk kemi pas, në armëri do të kemi në shë Allah Në armëri do të kemi në shë Allah Sinimi ta i hoqë Jakubit të në shkje Që gjamija së që në armëri të a ketë një fond për një 100.000 markë 200.000 markë, 1.000.000 markë në shë Allah në armëri Edha a i hoqë a nësë në më njërë në armëri Nuk du të jë thotë në gjëmatin së që në shëllit Gjëmat, qëmë në qatë gjamë që gjese Ka arë Ma, jemati, dilama, si ma o, të rimot Ramazan këta xhamia janë pinave nuk do të ndatë dëgoj atë ja. Jamu atë ka fëri isna klas trujës. Si mohabet ska mo. Jamu atë ka cinje ek di loma. Si mohabet ska mo. Po ne kemi të as fondin. As të janë leva 200 marka trashë marka nimi as leva as me as çorbë në larmëri do të mundohemi hozi Jakupi do të punojë në larmërin kët xhamisë. Kemi së ndoshë mirë. Si na japë Allahu i mirë për një fond shumë trashë ai xhamisë. E thani Kur dëgojt ai fond, tani mi marr 1 milion marka, 2 miliona, 3 milion inshallah bo. Mosu të thudit për sa cifra të lloja çikujtë, se për Allahu s'kan lloja këto. Për Allahu s'kan kurr dë. Safarin do joni mirë. Safarin. Kur ai profesor pati mëdresën, ven në Flogjanë dhe i thotë Hoxha Jakubit me gjith xhamatin e xhamirit, me gjith kishillin, me gjith njerëzit e xhamirit, ditën e dit Bajramit, tratën ditë, a keni mundësinë i muljo fshatiun mëdresës? I thonë nafuli me neve këtu. Kështu i thujë, dhe të u një me një. Një një në me neve. Ne në fondin tonë posedojmë 1 milion markë. Dicën e 50 mil markë i kemi dofer me dresën si vetë, urdo në. Ape e dojshmë nga me dresën, aspe dojshmi sushan e lijë. Në apo e dojshmë me dresën. Ama ne e dojmë me dresën me me. Në nuk me dojmë me dresën kalopë. Në blokat e fitë, ave 20 mil markë, bemi kejit komplet, tonë e ti ho gjohë, su i hoxos, gjemotit, qëtë një dheja 500 bonka se me, qëtë një, një, një leton, ian pris termat fu do të më çuon servis, bim një jematina 100 mark pa zot. Jo mo këtu. Po zotnit e fondit si ja katonari do të jep tiogami. A çerr do të na i rrai nderën, na asnias do ta kthejmë prap. Ka një koncept i huaj akupe, kujt i punjeje? Ahlan wa sahlan. Ku i m'sti punjeje? Ka plot rrugë që dujon për mendimin e, pra. e? e? problemeve. U jam të sigurt se këto diet kush janë të magjin. Diet kush janë të magjin? Me sigurin se si vetë kemi fillu me realizu këta, në mod do të realizujmë mandrishe, në mod do të realizujmë edhe bapukur. Ato qënat, që studjoj, kemi na, janë, pro, kja programi jemi punët, unë programin temë gjemotin dërshëm nuk e më qefi prej kur kuj. Unë dhe mua nuk me interesan para, shka me ndojnë e gjendë bashkin islam e athu, kja ma mësë pak me më më interesan. Unë kam përqëllim që gjamija e sëpqanit, ta ketë fondin e trashë, Ëveç zonafta tillam studion në Universitetin e Töllës, turma të tillë studioni Universitetit të, të, të Jashtëme janë shumë kanë nubuk, nubuk rabisë do të thot, i kanë cilësitë e studimit për një lond, cilësi të veçanta. Ato do të lajmërohen kësaj jamia në Armori, derisa punojmë me këtë koncept, do të lajmërohen kësaj jamia krijon mundësi në asistendu. Kjo jamia do ta asistendon atë djalin e socialit. Kjo jamia aty do të thot, po, i kemi mundësi si vetas me markë me të lvon më shumë studiu për jashtë, me uksimën e diplomës shumë të mabë të kinit fizikë, matematikë, biologji, historis, eh, uh, paradis, për të vërtetë për shkatijë që shka kemi. Po për çetë, jam jo, të yondur në ndërgjymë të themelore të mazhnumë vemendje, edhe ato bashkës, e të më drejtohen në art farmaceki, edhe ato bashësi që kur na vjen te dera në kërkan inshallah, nuk do ta kthejmë prap. Ti ja shoh dia kupi, edhe një herë për gjithmonë ne ta kemi qartë të gjithë se kian progr programin jam i punës. Pra, varda li me komën bashësi islame dhe bashësi muslimon. Bashkia Islame Asha e Skajper opsion te gjithë muslimanët e Maqedonisë, Bashkia Muslimane me siguri Asha e Skajper fshin kënd muslimanët e Maqedonisë. Kus doje, më skumë ne an kus doje më skum këtra neve ato punë fare të na interesojnë. Amabash shit më interesoj dash pak. Ai u keni bashkangjit Bashkisë Muslimane që formua atë. Bashkisë Muslimane që ju formua atë, nuk ju ka bashkangjit Mollja Kupi edhe në arfpr në har nuk e ka në jetë më ju bashkangjit. A burave, edhe një arë, e të e ka burave, të cilës janë miradhës e bashkisë islame, javë të rejkin vë rejqen, ta ma shpejt, culën, për këpë dertë marë, edhe të bisedojnë me njerëzit e shëndosh, me këtë stop, për qatë se kjo pun, kjo pun neve nuk në asilën bashkimin, për, nësillin, për në asilën për qarët e dhe batmove. Mëllaj e kupe pendip se, ndaj ti, disa persona, atë shumë kanë gjelovi. Unë e di, di plik, plik, Forse di dikush adince je talent. Inshallah, Allahu subhanahu wa ta'ala, në mi takoq sa ipale, as mir te hojja te yep talent, as pozitiv te hojja te yep talent, se ka anxhë në di njerzit, kjo punëve nuk bash mir me na interesu, po, po per per di njerziën pense se keni varg te poetit arab muslimane ka e, ka boni, e, ka boni varg, ai ka boni poezi po ne, po etake vetë mi varg, ka thon, "Lillahi daru lhasad ma aadala bada bi sahibih fa qatala" e thëmë shumë interesanta me gjelëzirë me drejtë se gjelëzirë nuk ka vesh gjelëzirë në mitë ati qëtërë si banjën a gjelëzirë që isha ku i nga në gjelëzirë shumë me thëllu lë hasidi ka me thëllu shëri për i ma il bahar ma zera e shërë buhatta e këtula gjelëzirë ashtë ja i që pinu i deti o jo bura, hasa gjia ashtë ja i që pinu i deti sa ma shumë të pijë, ma shumë i pijë sa ma shumë të pijë, edhe ma sh e dheri kur ti pijet pra ujdeti dheri kur dherit plaset u pijet se krip e bura, krip pi ujdeti e pi ma shumë se me krip të kjerit plaset plas kësh për të mbap se kam fjarën për juve që ka i një njëmin për pa nuk do mërzit e minafare kës përna ban djënëzija si ka qore i e barë gjënup para si firit na kënë kaluar një pjesë Po di të dëroj, ti logaritet kia ajrim. Ajri në me me ka pun nuk ka farë lile. Me kët punë ka lile namazit. A njerit që nuk ka pashtër, duhet me marr dush me ulam, u pastru, të rnuar dushin e shariatit për shkak se ai zgudon me hapru namazit. Kurse kjo punë ajrimin parë ka lile. Ai nuk e xhir me çeni pasër, nuk falom me ninusha këto. Të dashmërisë le të shojë jon ata hola isë sall ma puna. Muslimoni ku mundët me qeni papasër A i nëslimonirë prejderës Nuk u zonë me dole ashtu Tri pythja Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Për kontributin Gjatë këti muha i të ma Gjezakum uh, u lau khajran E për kësa i në shqip Ju pagofte allahu gjelle gjelalu me të një Për problemët aktuale B.I. Qa i takon që Se cilit shkaj ti merë Shkaj ti mte këtë me polë Prej popullë në drasë këti problemi dhe në mozi për djil në mozi për për, për tilin në mozi për tilin ashtë mapa, mapa hajiur apër jo hajiur tilin ashtë dalimi mes hajiut dhe jo hajiut në mozi apër muslimonin par dalimi mes hajiut dhe jo hajiut ashtë njoni, ha njoni ashtë haji njoni sashtë që ka sot dalim të shumë Njoni akonë ha gjellët, njoni të akonë ha la Edhe Mashmir Gjalli që ka piti të e ka një gjellim shumë pasër E qka folet e qka folet Në popël për ketë për atë nuk ka shumë interesant Nime nuk ka shumë interesant Nëse njëri ju s'ka S'ka S'ka dua Dhe kra Si mund të mara vëzit dhe, dhe, dhe si mund me falë si mund me u falë. Selamu aliku. Ajë që s'ka kratë, ajë si lërën kratë në abdetë. Përshka këse si ka. Ashtu, ashtu edhe përkambë. Ajë falët që ashtu që shash abdina modhi, i ati ashtamam në atë gjendjen si e ka ajë. Përshka këse pjesët e abdetit nuk i posedon. Selamu aliku. Jam i martuar e i kam 3.000 Mirpo, falem ndruah Allahu Teja, jeni zëllim, rata prap, ta zën. Domethën pritje femra. Uh, Mirpo për shkakt mundjeve të mia kronike që i si kam, u detirova pas treta viteve me bon abort. A ekziston dënim para Allahut edhe pse u bë në me marveç në burrin tim? Ju lutem për gjëje. Ashtje e domat i ndershëm me peshë të posaçme në Islam. Ashtë të ujtje me peshtë të posaqë me në islam Një feman i ka 3 smi Edhe prapa ashtë në rendin e pëmiju Për smiun e 4 e ka pjallë Mas një kohë shumë shkort Ashtë dhe të i ruhu për shkak mundjeve kronike Me ndërë smiun për i barkut Me bo abortimi Me gjithë se me marveshje Kjo dhe femna Sile e ka bo ke të ujtje E ka ujtje në me vend Po në të gjabaj një përmisim së më dhugët Ka nevoj me e të ekse me marveshje tek kus vod narveje me burrin vod narveje me çetër ka goja burri do kanë drejtë me bë mua habet e hek mi kesni di bosh çao bon jo netrija na pelam ne jo ja ai te pe he faktikis nuk e ka drejtajo ai me bë mua habet me çap jo pik fortna kush jet jet ajo te ka smundje kronike ndarë frejtëna me smundje kronike as gruja smund Në qovë të është prej të fatit Nuk, nuk hekë në smija Në fati a kronik Ka bronchitis kronike Dhe ajo e smuje prej e tofje, tofje kronike është ka kolitis klinik Dëmë thonë me barë kur në ka problem Gjithmonë Ka loj loj smuje kronike Të cilës kanë të vojnë pare me abortimin Por nëse ka smuje kronike me mitrë Nëse ka smuje kronike me vendin Kur rritë të smija Atëherë e banë qëra mabite Kanë thonë unë e motë e shërjatit se këtu këshirën gjithjona e fatë fotë dararej da domi maj vogël edhe atëher e kurën vetëm në atë ras kur rëzikohet pema i këputët prej degje kokra kur rëzikohet pema i këputët prej degje kokra dhe të thotë unë banë kojësijës teme me a këputë darë dhe steme, steme me a këputë një kokër Si ti e vërtetuar se për shkak të ai kokrë përma podobem po, më më fa, për shkak se ajo e modhja prodhon edhe mot, apo e lutim si u zgjon ton të ndëruar i cili ka respekt të madh në fshatin ton edhe më gjër se na ia ja përdijë. Për po shifën se në fshatin ton nuk ka para, para për të dhënë veçatin, edhe pse ditin ë uh, gjorbëçar flojë është edhe te huja. Por por shifën se nuk pasni por po shifën Pare përshifët të rukëpashme. Pra, por, qka me i bo grave tona të cilët në përdartma, i vejnë ka diqis teka dhe kratë plot halka. Kemi se sa gjemi kemi ngurbet majtë pari, edhe nuk e dim që e që e së në ative. Të një gjoan se vërte, jo pëse i ngurbet edhe kje pare. Nuk ashe thonën, ashtë ngurbet ka pare. Ka ashtë ka janë ngurbet edhe ashtë një dinor se ka... Kësë janë ngurbet, kanë pare. Qa është e vërtetë prejtë vërtetëve. Këa njeri ka përnu 25 ngurbet, nuk boni gjonë. Nuk boni gjonë, nuk qiti gjonë sheshtë. Këa njeri kërë s'ka shku në ngurbet, kret, nuk dojve e i ka përnu. Pra, zëqatën e japin, ato shka kanë pare, zëqatën nuk japin, ato shka s'kanë pare. Nëshë kanë ngurbet, nëshë kanë ngurbet. Pas anikme, ju takon zëqatën. Për që është e kemë buar lloj lloj lloj ligjëratash të kaluaran me siguri se na do të bëjmë ligjëratën lidhur me këtë. Tamën, kur si vetë në çonse e mali me anë mili der frej derseve, kur ishte ka fillimi i Ramazanit, e bënëm në anë der për punën e martesës apo. Si ka bënë martuha më herët, jemi martuara apo? E folëm ni lafa atëherë. Edhe i sakam shkaqet pse? Mir po, na kishmë në armën me vazhdu me ato ligjëratë alatat e shkumën me një, me një, me një komend ni sura. Tas po pëjf, i po i folin ja disa fjalë. Për me ikp revolutionit, për me ik xhanave frika. Për me tis dëjjon vend në rreth famsul du du di më të hara, apo? Në rregull. S'ka duhet më bë për më artër te të ajo. Këta se fama kanë, ç'i sti po e kla. Jamot? Për i titë ve xhanave që janë tën kët fitje, du du më ek dorë. Verra, du du më ek dorë për kësa me, me të larta. Verri, du du më ek dorë. A janë shafir më ek dorë pas të ngoin tretin. Aja është hadëra mështë me shku të tërkime të të të blikëti Aja hadëra, po së penguj Qika, du të me hek dorë prej kërkesave të veta Ndë gjëmi me kujdes Ndë gjëmi me kujdes Se janë shumë qëtrejta Janë shumë qëtrejta Në gjemot Me adete Shtërë e kujdesin shumë Edhe në nënvizoni këto fjot Me adete Jemi të shku ka zinjinat Me ekonomi ka pëkarat Ekonomikisht ka imi të shkua për peta të përsh. Në adete ka imi të shkua të për peta të përsh. Ka, në adete jemi të shku për peta. Me gjatë me pare të përsh. E qëtasë, ku jeti kur ekonomikisht derdhës për dit kapak, a dhe t'i kishë shkon për dit tërma, ku jeti kur dhe vene vakti dorsë për kalëzomë. Shfar hallu jenë që këtë vendë. Qëtë do ma qinit, për shemblë, e përsh. Në adetet vite të trëmatu nga mazengjinave, ti kur ti vjen në vakt i gjalën me martu, ai thellat ti dujon ja ukolla. Çe ki çishan, a ju kallëj çishnaski. Ki del sabale, vaktidar thos ka. Del sabale sertë bir, tonë ktham deri në xhimtoborrën. Pin xhimtoborrë gjotha, tamam, tamam. Kran tek a birr. I banja dha thapa kon himrena anzo vaje. Te gra te gra, kur ti ha jimrena i thon se ktheve te pusht. Te birr, to llovi xhimta ditë si kaprcën ti në borr se kështo ki, ki popol hoxën se kangu ki faktikis nuk e din kusha është ka këtë problemet gjirë është ka këtë problemet gjirë është hoxë a jopë në përmet islamit ta si është gjirëaj me ditë fjallë hu ditë fjallë që i ka ndëruar he këdorë prej kërkesave tua bole ke një zingjirë të holë ta zëtë marrë në qatë në shënjë gëzimit martesës tonë bole ke një edhe përpër ditë të nësërë do njënë të shatë mirë a rralë gjithë vazite blenë ka pak në Turqi më s'ka dhe një për i Turkiye për i zatë zotit më stafoli asë në latë që ato Turqit shumë shpejt ju këtë janë kanari une i shofi interesant kër vinë këtë unë gjami në latë une për dë njërë ata Turqi më njërë jo jo i ghun ato ma ki po për të me të veqenë shakim ala badë kia, ala, kia ala, njëna, e për tuk në mësatë dhe një anë gjami për du me fol një laf për a gjë a gjënë tërki për gjënë të tona ma po a të qika të a gjëjt ka nërme libde kushan ki, kushan, filoni a kisë dajire jo e dajire jok, gjelin jok dajire dajire i tojnë rabi shakka, banet, banet për do dhoma jo, banet, për do katë, katë Dahire, ti ai djali, çka duhet të punojë djali, çka duhet të bëj? Duhet më ngaha me punë Dahire. Po ai theri dvoje Dahire, ti eto më kur shkojsha ti në shtëpi Dahire, Dahire. Pin Dahire, Dahire, Dahire ashtu. Vir Dahire, apo ke din xhir? Ko te ke? Eto ndiv va të bar për Bukaran 90 mijë të uzenkim. Po le muri ajjali, e muri bi ai më djali fitumë fare kur shkoj shkollë, më shkoj eto me Tamire, eto eto më mos. Mos e lodh heripin më e bon kore më bon. EMH bravo më tërhequmë angër bukë bukë bukë xaf. Kto këto janë shumë pak fjalë. Këto duhet më i marr me sinqeritet me sti popullin veprim. Edhe çdo punë që kanë vënë në vepër. Çdo punë për ndaqik. Shikshi. I kamë 100000 raj prand ka prit më i marr, pagu më marr. Pjative. Tanë do të të mangërat në ka morë, do të nice gazet apo. Ti çai komë gojar son si vet. A mujtë me i kadetave kipse si ka morrën din ora, më i kadetave. Cjatet tona, çe ka shpoglion ka men. Çe ka shpoglion la largu prej fes Allahu Teala Jalalu. Zbritnia detat, zbritni. Xhamati, zbritni posht, posht zbritni posht. Ni çajin e vogël, pak perka, pak zinxhira, pak alltan, pak hokla, ok okla hokla. Zbritni piktive aqla vetë posht, kaloni shumë mirë, kaloni shumë mirë. Keq zona pa inventin vënë ne lart. Selamun alejkum, lujte. Luzem Allahu Teala Sheanu për hodhën e uh, Thori Jakob Efendiun i cili në këtë muaj sa shejt Ramazanit me shpjegime këto liderata që të preshta dhe të bukura për të cilën Xhamali Xhamati gjem, jemi shumë të kënaqur. Sa soparin lutim Allahun dhe lejon u që hodhë ston të ruajë shndetin. Inshallah vitet që do të vijnë do të jëm liruar jo vetëm i xhamisë ston por i mbar popullatës muslimane në RM. Allahu i shpërblet me shpërblim tia. Qana mirë vallahi. O, oh, ç'stemiсëm movë, nuk mua, i sovni lavshums malo me. Amë inshallah juso prekni apo. A, na imitu lexhiru këton thopçan kët mujin Ramazanit vet xhamate kemi pas Terin Mitrovicë kanë dëgju për çato në 2000 libër gjatë Ramazanit. Edhe duhet dal prej krizës ekonomike këtu. Ç'u shpejt, po nuk kanë pas horrin muj. A sa i përkat Republikës Maqedonisë? Jo. Na kafeta ajon tari tash mentalisht edhe mendoj se këta keni xhef ju më ndëgju për neve. Mendoj ti u bon çefi, kafeta ajo tash momentalisme popullit shqiptar prej Podgorieve deri në Sarand e ka arritë numrin me gjithë Austrisë Vitrale dhe Gjermaninë numrin 1 milion e 500000. Do të thotë 1 milion e 500000 kafeta ndëgojnë popull, na ves jemi malarësin Maqedonisë dhe Jerusalem, ama kemi dëshirën ç'i Allahu dhe lëzërat bashku me juve të ndihmon që fjala e Allahut te njerzit do bëjë të ban. Ktu është me sherta, çete dobishme edhe çet para Allah, në emrin e Allahut që me selam. Çka dal prej zemre, në zemër m'rin, çka dal prej goje, terteveshi. Të As-salamu alikum Në tërë shumë të në atë ratëve të tekne në vend të fjallës më shirë zotit përdojrë fjalla dora e zotit si mund të justifikohet cilsia e zotit me cilsin e njeri kur e dim se zotit nuk ka është njeri e asë njeri u nuk ka është zot As-salamu alikum përdojrë nga ishë mëzënëse e juaj përdojrë nga ishë mëzënëse e juaj Ashtë realitet se na është peshë herë përdojr الله جل جلاله و جل شأنه يخبر اصبر دورا في القران الكريم ان يد الله فقيد يقول لك ظن قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايدين بل يداه مبسوطتان ابردون القران الكريم دورا الله ابردون القران الكريم دورت زوتي بها ابردون القران الكريم نا خلقناه بايد ثم دور شقا پرچلم پرچلمش فقيه الله جل جلاله و جل شأنه صار پر دور رساله دورا الله اش پرچلم فقيه عتي kush të falë në modin regullisht, apo hishtë. A shë më katara, apo jo besimtar? Ka ndryshimet mendimeve të ulemove, se a shë kjater, a shë kja lem në modin, edhe a shë hala besimtar. Disa premonimove kanë thonë, kush e lem në modin, sa shmo musliman. Disa prej muslimanve kanë thonë, a shënë a qari madhë, dheri sa nuk e refuzon, dheri sa nuk të dhët nuk ar shënë. Pra ato shka nuk e refuzon në modin, edhe elon, a nuk e refuzon, kështu, janë e lusim Allahu qëllë dhe zhelelu që ti këthea namazit nuk ashtë pun e vogël që pytje nuk ashtë pun e vogël që pytje aj që nuk e falë namazin me besimin e vetë ka shumë problem të madhë mos ta konsideruje vetën po bajke me besimin e vetë ka problem të madhë ka thënë së salatu e ma du të din namazja është tila e dinit ku që ka namazin vend dinin e vetë e ka në kom ku që ka rënu namazin dinin e vetë e ka rënu dhe me thënë s'ka gjoprejtimo edhe me më tëra ka së jo salatu E ka kuptimin kush e lën namazin ka bën kufër. Hadisi chetër ka punë baina na wa baina humu solah, me snajë ve raati ve namazesh. Me çada lumbi prej xherve, me tramë fëseze, bien fëseze jemi muslimanë, bëseze që kujdesni vetë vetëm. Kto e kujdesin. Kujdesi mordon ton. Përshëndetje të të përzemërt, ato faleminderojm pa kufi për njerërat, tuaj zon të pastra që çendrosh në mesin ton. Ti dhe jemi shumë të lumtur për ju se Allahu ju Allahu juon nga këtë pshatë të ka këju falemderit shumë që tjive të dhojave të të të dhojëllarët e <laughs> ndëruar e salamu alikum pyytje a ka mështi të nashqerën e tishka lidhër me qeshtjën e njësimit të thëmelimit të bashtis islamet të veçan për, për tërbeshet për të turqit në krye me Jakub Selimovskim dhe përkran i ju pi personalisht këte iniciativ dhe vet Jakub Selimovskim Kësë për më qëri me folë Jakub Selimovski ka qenë krijetar i bashkët islamet Maqenjënijës shumë vite Prej shumë viteve gjatë kejt periullës ati Se unë si hoqë e kam rria dhe Jakub Bedri Amidin krijetar Do me thonë Jakub Selimovski ne kam rria krijetar i bashkët islamet Përën ditë stajt ati dhe ri ka shkullu Sarajeve dhe ka këtipi Sarajeve Paj se dhja për po ju dur juve këpullë Shka si kini ditë të rishtia ajo ja, Se kashtu ju kaldur të shka i këtë distancën aty s'ka kanë në skop diar jam konvirë. Dhe përkrahni ju Pej Krisht këtë iniciativë dhe vetë Jakup Selimovski. Kur kush, kur kuj nëse n'a banë obligim, a më përkrah, të përkrah, ka përkrah, sa përkrah. Ato si përkrahin na dhe motin dashum. Ato dhe ashi përkrahoz Jakupi janë një grup. Jan çato njerëz që kanë dhënë kin rugun Allahu xhallallahu xhallahu. Më pak tim interesojnë emrat e personave. Kush e don Allahun rrugën e Atit, kush e don pejgamberin rrugën e Atit, çaat e përkrah Molla Jakubit për krah për pra, jetë. Me këshir Sulejmanit, aash rrugën e Allahut dhe pejgamberit, ta dihi Molla Jakubia për krah. Duhet me këshir Sulejman rradhje, më afektivi i përmenit, jam edhe aty qetrit ban. E saktë me manaxhepin atje, aash rrugën e Allahut dhe njerëzalu, po, ta dihi Molla Jakubia për krah. Aash rrugën e sunet të pejgamberit, që ta dihi Molla Jakubia për krah. Këshira e Mrena, as jam zonat në rregull dihi Molla Jakubi thati. Ku është praja Allahut? Kuaj faja për namalin tele selam, hoje ajo mucha piano tudikom. Ambas sikka travers le certi muayku punuk mira me si, me si fondet ima. Ju e dini, ai pin diçimi dollarë për fest. U mio me mesilinga ona te mira me me ti ti ti. Pide. Ase vërtet se ju keni ftuar, ju kanë ftuar që të vani drejtor ti qendrës islamike në Shkodër dhe edhe një herë edhe në Jeruzalem në xhaminë e Re që u ndërtua në Shkodër dhe çfarë kurte ju kanë ofruar. As e vërtet, Çikamjani i ftuar me gjendë drejtori i Qendrës Islamike në Shkodër, edhe lexhiruesi i Xhamisë Treja se لو hapti vetë. Edhe kjo kërkesa la asçi deri në datën 31 të muajit mars 1996. Deri atana se hapur. Deri atëherë ses çojm këtu, kërkojnë ato tjetër njëri. Po respekt edhe der, ma kanë lënë sel për ja diçka hap xhamia, më me u mendu deri me datën 31 të muajit mars 1996. Më kanë thonë, deri në këtë datë, nuk shkojmë të dera në Balkan me i thonë një hozë të shqiptar, apo bërë është i ma. Edhe deri të ashtë unë alatë, këmë përgjigjë, se ju që shpumë goni, unë shku t'ilonë. Po qëkoj shtja? Që? A i duhet me këmë këtu të tohë, me këmë saharë, me i me shku, a i tja, po. Nuk shkojmë ato puna ashtë tohë. Kursët që mi kalë përëmtu janë 1.400 dolarë muin me gjillë ban efe, Do të thonë me 1800 thon, dollar, me 1400 dollar unë mezi e di të banej asaj. Atë 100 dollar me ato mezi e di të banej. Çito kanë çen kupt. Pyetje. Pyetje. A do të kishit pranuar që ligjëratat tuaja të, të transmetohen në BBC, një ndonjë kanal satelitor? Wallahi mirë të ardhnë akjo. Kjo janë mi ysar, inshallah transmetohen BBC, inshallah transmetohen CNN. Inshallah transmetohen të grëtë, inshallah transmetohen kanalën e kajros, inshallah transmetohen e rojus, i transmetohen, inshallah, me i zhën e zhën. Nësë kemi kërë një, neve kjo punë nga knosë. Nësë realizo, inshallah. Një përshëndetës e më sëra më alikum. Si e komentoni, përgjigjën e një pyke që ja bëri një një shikuas imamet të gjamiës të kumanolës si pas të cilit citojnë. Pro qitatë gradhës të pas kuronit, ju është le juar që në shtëpi ato të ejetin kriështrum pasha mi, sepse flok ti kanë të kriume për zbukurim dhe për floka, është bukuri e femër, është e vërtejnë se floka është bukuri e femër, pra për thome dhe jare em na të njëzve muën mas pak ti me interesojnë, dhe eme na interesojnë fjala Allahu Jelle Jelalu vë Jelle, Jelle Shanu në kurani kërin, në surat u lahzat edhe në surat u nurë jiken into the sura, njëja sura ndozin 18, sura 40 ndozin 21. Allahu Kurani Karim suratul ahzab suratul nur ka thonë wa kullul mu'minati yaghdurna min absarehunna wa ihfazna furujahun. Tëndëgrave që të mbullin sytë, domethënë mos të shëqojnë haram. Po ashtu vardhonin vardhonin edhe për burrat. Në sura sura ul ahzab, a thonë wa an yadrabna bi khumurihen ala dhuyubihin. Atëna të mbullojnë koka, edhe të mbullojnë kraharorin edhe me perde. Edhe fytyrën e vënë të mbullojnë me perde për shkak të perdja prejgjë e gradë ashe dhe mbulese e ftyrës këta është ka ka plesh në gjami e dinë shumë mirë the, kura hek me shtaf që ti mui sa datë aso blejta, po. sa i ka po pra ta së në nga nga të gjash që ka u bo 4 ote 5 vite e dijar i ka po hekje ja e perdës të cilës nonës feme dhe nonës tonë ja ka nehek shperdën prej qafës orlovi me pojqi me të merë me ushtri me top me mitralen me teng me zingjira atëherë E gjënbuluar ashtojkë Koranit ke Kerimi, ju pengoj xhapirave, ju pengoj ju muslimanëve dhe hoçët. Ne nuk durrëm atut për pra asaj e, tonës janë derë yon, për asaj nuk ka nevojë më frigu. Ktu mirë po ktu sa fjala në këtë pyetje, fjala është se un kam qenë në xhami se Xhibrili ka dalë prej vëmës kur atixha i ka zhbuluar flokë janë, pas ka thonë një hor tjetër se kjo sa pra është vërtet. Pran radio, anë vale radio është edhe kjo pyetje. Çta tash po vërgjidi me në har, në shumë pika të shkurtë. Ai hoda që i ka spjegu të ashe lejuar mundet gruja me nejtë të shpija flokë qenë e ka pas më ndokët për që lem familje me ngushtë shëriatit buri gruja dhe, edhe buri gruja edhe culët unë e kam pas për që lem buri gruja edhe familja jonë e tila është jo e shëriatit në kontekstin kushin dhe kushden se është me malës e sa to të feja po kejtë zbashko truq kejtë zbashko truq na nuk e kemi flokë për flokë të femës Nuk flitë në shërja ata jo, a është bukuria të anshë, e a thaj, po flitë të anshë a vrejta të jo, anshë. Jo, a është bukuria. Kusha është të volë, doa bukuria pa bukuria. Pra, me qenë se për bukuria, pu folka pra, na kemi në botë quna të bukur që i ashkojnë femnave një milionera, shamirë me apqita. A mi mlua ta, quna, mështë. Nuk flitë, nuk ka qenë që i bukuria. Pra, si të folët pë Femnat të cilës nuk janë bukra, po da të kam e sflut. Po femnat të gjitha duhet mu mlu. Pjesët të cilës të femna e ka në emnin avrat, ato duhet të jenë mbulluar anë dhomë edhe jashtë të dhomë. E shëtasë, më shëmë shodi me hirë e pak, ma amena, ju ka vëzhu gjona, bince, e për këta, me qovë se si interesën dikuj, privat, kur të dhe të dhe se të të i shkallave të femnat të një senë pason. Unë të në Ju tregoj çka kam thënë pa thot. Amba shumë meran ti. Për thoden Jakupi Fëdiaxipi, "Një, kur do të pajtohesh me barsin e Islamit, pse si?" <gazemra> nga zemra ja vëtham. Nga zemra ja u them. Nga niveli më i lartë i sinqeritetit tim ja u them, se unë me barsin e Islamit nuk jam i lidhur. Po si t'jem i idhënum, jam i idhënum helbete me njërëzit në bërstinë Islamë. Bërstia Islamë është pia jeme. Atë shpijë unë e du shumë, edhe në atë shpijë unë e jëtë jo dita kam kalu, po kam kalu dhe naka, kam bujt atin. Që 5 mujtë jam konë, që 6 mujtë jam konë asë në herë. Asë në herë që jam konë që 6 mujtë. Hala se kam një jetë më shku. Edhe jam deklaru për këta e qartë që asë njerimë së taket qëndrimin e ojë është ka për për ku për shkoj, ku për venë, ku, ku hini, ku dullë shkoj, e, kish pi qaj, kish pi kafe, kish ongë në bësak. Tënë i kemi dësa për tjelje për shtra. Hoxhja kupit, matë pak ti i intereson kusht e kusht shkoj, matë pak ti i intereson të lehojshme të lehojshme të lehojshme për rike, matë pak ti i intereson kusht e kish ka shak, këtë të punë Hoxhja kupit, fare nuk i merë parasinsh, fare nuk i merë parasinsh. Unë pra, t Do të baj kur do të pajtoj me Bashkimin Islame. Do të pajtoj me Bashkimin Islame, a di çka ato kanë dëshirë me të ndajtu. Në këtë ditë, në këtë datë do të pajtojemi. Në atë ditë çka ato kanë dëshirë me të ndajtu. Kur thoin ato sot po duajmollë oh, më aku mëo pajtu me tie, mullaiku pe at ditën ka dërgonë armo pajtu me. Menë. Ama Yonathun jo Iran, e fshati jo të Slluçës. Yonathunën. Jo dini me zëti ti le amad në shalquçës ti më zhdisun e slupqa, zlitu, kam respektu. Megjithëse kam pas drejtë, mos më marr. Mos më mora fund parafillsh. Kam pas drejtë, ama un jam atëntej meqab respektu dhe kam marr pjesë në atë mbledhje, edhe ja u them xhamis sot se kam qenë deri në pikën e fundit i rezervu. Por hirr jematit tërth se ato burrat që ishin at nan vob me mur për dritën në çera rastet që ramahbet kanë. Ne vone për çka kam kërku. Nicë herë, çapej para potom. Burrat e bashkisë i flamë, si bisedojnë me mollë e kupin. Ju lutem qi ndajmë zëmaq mosket, se unë jematën dam lukon kompromitoj. Nha e dita ati Hoxhës, s'ka ndoshta nuk e du fare mo. Ndoshta, njeria më von. Am bashallën që e bën kok, nuk janë njoftuar atë. Sa ja bajroki i dituris, sa e thani se ajë me kjo. Ky ajë si ajëve, që tani nuk janë njoftuar. Edha fare kur i bën çata të gërloçe, edha fare ja respektoi dinitetin e ati. A si dojmë bisedu me mua, vetë të dal kur ket? Kuq ka dëshir me Njoh Mbulla e Kupit. Ku sa? Edhe Mbulla e Kupit s'ka mendon, me xlishi me duhet me qeni or xallarëve, atherë Mbulla e Kupit diskuton me dialektën e vaktit, atherë Mbulla e Kupit diskuton me apetitetet e vëta, edhe çatherë dhe moti ka mundim më pak, po, sa vegla ka kinjeri ose ç'punon tokën e vaktit. Për afër kuria në ndonga bashtia islame, a jeni me marahaq, mamir edhe matlir në të gjitha sve... Aspektet petare Unë faktikis në vitin 1976 Kam hip se eftë në kusë kurësi me ka vëdhë dërë Pidbitën e parë Kër unë ka pak i pokën që gjetë kurësi Derin ketë moment sëdhë me datën që ka Asë një herës kam që e ngusht Asë një herës kam që e ngusht Kurë se kam një vetër më mire dhe më lirë Unë gjithë mone kam një vetër më mire dhe lirë Se faktikis edhe me, me i dalë Menë dikui hoqë Jakupin së në ngushton Nasë një më njërë hitë Mu nuk mund të sonora fare, mu sëm, mu sëm mund ndoin fjalë të huaja, mu sëm mundoj mendimet e huaja. Mu nuk mund, um, nuk mund um ndon çka mendojnë qjer për mua fare. Un mu mundem vetëm në punë. Atë që e sqegova, a ka koronit ajo? Vetëm ajo. A ka hadithit ajo? A më për Kraus, fa mu ata, ai fashunë jematit them, çka më tha Allahu, më thonëm do të bëna në helbet. Vetëm çka pun më intereson kur janë çetosanis. Edhe faktikisht mend më josal gjithave Kota kanë mbuluar ku biserin ngushtojnë me boshti, me një veten mangusht, me ma komot, me ajo komot. Un dai Miami lir, un dai Miami Ocean, menëhani e dogul te men midisotejonit kënaçem ç'i duna. Për të qenë penta tipit. Sa ajet e Kur'anore dhe sa hadithe të Muhamedit (s.a.w) ka për arsimin e femrës. Dhe aje, a janë ja keni treguar, a keni treguar intelektualëve për këtë gjë? A ju keni treguar intelektualëve për këtë gjë? Ka një Kur'an i Këri, me 114 sure, 30 aje, 30 juza, 120 hizbe, në njëjasht një dicinë 19 ajete, 377346 fjalë. Këto 377346 fjalë 1501103 harfë, është për ardhmësinë e mashull dhe femrës. Këq komplet edhe këtaj e vë kemi tragu intelektualve edhe jo intelektualve ta me nësha apeljumir o me nësha apeljek për kush doje në ta pranoje edhe kush doje ta noje më shpine në ruar i cili ishte, ishte shkaku që ju u këthijet nga Gjermania pra djithi që ka në po përgjithme më nërmet përën pashku të post shkaku që unë këtheva ka Gjermania ishte aj se rinja e pshatit Slupçan ma, ma shunë thiren nëse ke dëshirë na e mi të interesuar të të d U joti ton. Kë thirrje kam pranuar mënihar, sopa u kujtu, për këtëves si jam kujtuar. Si jam dalë bisedimeve rreth apo ajo. Kur kan thon se më ardh, u dhan kam drejt këngë kam marr koferat e mi, edhe kam marr të punë. Edhe sot se kam marr prap jam i kënaqur pa marr parasysh ngjarje fiash kanë vënë neve. Ëh, s'm ata s'mundojnë oni ardash, çe për shembull. Jam thëgëllë oni djosh ka s'mundur para, disa njerëz do staj mundon. Ne u shkallën s'mundjan. Pira allo zgjistitë lëmë edhe ka thon Para të sucialave komplet me gjithë horrin ha janë haram në Islam. Kurse kam kulturpse. Sime shumë jam qenë interesuar çajojë vetë që ja ajo është vetë kurthi në, e në, nap, në e bo, kufini, na në ardhetojë çfarë të sucialën janë haram në Islam. Shka kemi bona. Cëllin gjuna kemi bonë, cëllin harame kemi bonë. Ku kemi kalunë kafinin? Ku kemi rënë ndekna? Si para jona është haram në Islam. Meretun kurthi, ti mora jam me këtë ja jetë në hadithin atë na shpjegojë. Shka Yusuf xhalit e keni bonë? Çike çike çike çike para të Juve janë haram në Islam. Dizajër di kam undukjë, jo mund, s'm kam munduaj, po kam pas xhep në pasaran e llañerit këtu. Ea, kur thnia çe el jamië çe el mihrab çe lojë prit merngrik, xhemotit prit merngrike, a thui, ju nuk e di botë, gabim katër, katër, katër, këta pras ka qartë ju e në haramin bashin islam. Kur kam qenë në Gjermani, më ka dhënë popullit ton se aq ti e kam mbtur 10 vjet me radhë, në shkollën e mesme dhe në fakultet. Me u tallzu se kjo, edhe kjo, edhe kjo është e vërtetë edhe më të la kejtë gjauzalar, kejtë qëllim e kanë, e që ta është kushtë ma detaljë, në dështë kushtë ma, kap ma, ma kapital, kushtë ma pa kapital, a e punë muë, nuk ma vratë si një një njështë. Ju këtë një qenë një herë në radio, atë thona, që të të uroni hapje në radio. Të nësërmen një hoqë i bashkëtisë lëmet kumanovës, ka shkuë dhe ka pyët, uh, direktorin se sa pare përja afronë, më le e kupi. 5.000 mërë ka. O dha i tha, po të japë 6.000, po të japë 6.000, vetëm mos të ven tërti -të kjo. Për gjëgjerim, mos ven tërti -të kjo, tërti -të kjo është dhe beton. Kjo është e vërtet, kjo kanë dollë për një me. Uh, Unë nuk jam konë të asëhona, po asëhona akon në katon. Edhe adiçka akon, asëhona në katon, akon e gjumon. Ajë përpashtu si asaj radios në kafirë, Por më sku me me, me ba ligjërata ditën e xhumo para namazit xhumos, un ia ja lifa atij dikushte. I thash, nëse emri plotson dikushte, un vi. Mbyti hajunit, sa ato janë kushtet e tua, i thash kushti numër 1, a është on si të vit xhumohen dyma herët, jo ora 19. Për shembull se ora 19 ju e dini unë, daj ma këtu vet, jet herët ajo në nonë dhejm për shemb në orën 5. Sa po, kjo u pranua. Çetër kurse, thash çetër kurse, tash si ta vi unë atij e domajini artaja, domajinin e keni për jashtë. Ai sa se ati skaza, naimi ati do machin, aja pasunia jon, pi perjasa neun neun ka perdir kurkush. Un prita se do te vene ajmo kur nuk erdhm me mzer edhe ne ar, as ne ar sa me mzer, e ne dit shkova une jo per me ljeju, po shkova me ja u ruha hapi ne radis, drejt studio, nuk baten bisede qetësen, per shkak se qetër njeri ishte azite ati. Po mu informova se perni mat nes njerzite bashkë Islame kan shku kan fit sa parja ve yap bulla e kupi, na gare kan thon aj pa me mar kana yap. I kam thonë jo, na 6000 jap në vetëm moskija ai këtu. Jo ka ndodhur me Honën, por pasuesi i Honës, një gjalë i ri gazetar, që më studion tek gazetaria në Tiranë, më ka thirrën në telefon, më bën një gjerata, më bën një gjerata te Ona. Jo te kjo as Ona po te Ona. Unë thash ko mund si jam gati në çdo moment, ta do të vij pra me bisedu. Që jarë, me bisedu jarë, amik, a di ti ar në biseduar nga mi ka qen ditë e dill. Bisedu, për, po Aspo, pra, a do të thë do ai nuk pas e ka marrë me therr po ka marrëta me kalëzues të fugar. Pastaj po përsërit fugar, aq ka mundi me dit, thase kanarda kan thon si të vinj, si të vjen e mollë aku i këtu, i ndodha honës, ai ka ndodha albone. Sa e punë, u lefas mesenjeritet i fash, thjesht ju u bë avtham se çket çkeo me ma thon e kam dit se do të vish me ma pav. Po mollë aku bëntash e agro burr, po kubane qërtina me një kamot ato alë këtë janë budal bashkët i islamen ma qëdëmi nësa baza e ka vu kështetutën e saj jo, nësa baza nësa baza e ka vu aktivitetin e saj në ka mu shdoja me kështetur si mo kështetur kështur, kështur. dhe punëtorët të cilët punojnë në gazetën hana e re a janë kompetent për ate që janë të angazhuar me pun bashkët i islamen si pas meje aktivitetin kriesor e ka në pas baza Organizimi Ramazali 1 Organizimi Hadit D Organizimi 5, 5, 3, 3 Organizimi Likur, Likurës 4 edhe bile 4 kanë në kone Edhe punëtorët të cilët përnujmë gazetën Hanë në re A janë kompetent për atë Unë e di se cilë të li gazetarë për punën e vetë Ashë kompetent masë janë gazetarë Po, kur që jesh jo gazetarë Vë ta përnuysh gazetarien Bëhatë shumë gabim E kjo i venë katonarë Shësimullë e Jakubim e do operati njërë zpital O 6 kam shku me në shno do me thonë defektët i kjenë plagë. Pare zërë pëja u thamë heqë se bashtia islamë e momentalist edhe kjo pëjtja fundi ta bashtia islamë e momentalist e ka një gazetar nga Shqipria në hanë në re e ka një gazetar nga Shqipria i cilin hanë në re lajmërod me emë nga gëronë regja lajmërod me shta të emë nga ma shumë ponu në të tovë një koga e ka nëhetu njërëzën të tovë të qka përndovë me ta u në botë e thon Aporjit ftoalla un po e pa ecitoj. E diçi flet fun si keni qarta a zë mota. Msoni edhe ju pak nikashor. Ka kanon ka marr për Shqipërinë. Me ju porçao jalarën e Maqedonisë me u lan diçit. Se ju këtu e kishit qiu popull i shqiptar këtu. Ju këtu në vende të dretoni kisha kishin ndërtu xhamia. Ju këtu po mirje ala me minare dhe me derthe dhe me çalmazi. Çalmazi na thon neve, Saladide mer, Sal Salmadi. Ju po mirje un ka marr në u ju deshifru juve shqiptarë Maqedonisë. Ësë në 2 dollar di musliman bash nuk kamilon. Nëse shoh se keni dëshirë më ditë edhe më preciz kush janë këngëri, çat çat çat kafetën e videos më të mot të para namazan odiseja e anit radhtie e cila bashëria islame e ka vënë në këtej radiostacionet televizive private në Maqedoninë e Përmisë, me u kaldosur disa xhallar janë transdator, çat gat çat kafetë ka përpiluë ka kombinuar çaj agrorexha, çaj yeri sipnir, çaj shakar me navojë të sucjemi. Bashëria islame në Maqedoninë ka gobanë. Yamë ka futme punon gazetar din Hilal. Edhe i ka dhënë baner, e ka banuar më parë edhe sigurimin. Edhe çito njerëz, barësia islame ju, ju ban derë, ju ban baner. Mollaj Akubi i thotë ke vjedhë dhe jë bë bon haj. Mollaj Akubi i thotë punon në policinë, Mollaj Akubi i thotë jeta rrethtar, Mollaj Akubi i thotë timshël njerëz në burg, Mollaj Akubi i thotë kanë ardhur do të shpia jote natën. 15 minuta kanë nejd në bor, ti sikë guzumë dal, Mollaj Akubi ska guzumë dal të natën kishin nejd në bor, fak sikë kish dal Mollaj Akubi kishin shku Paj, të më falë një bura të më falë një unë së di si me dit që i ka mëndësi me një spital në botë me shku me heket zemër me luni që tërë matë mirë kisha me bon ma, ma dëbut, ma para aguse ma, pa, ma, ma, ma dërushme ma tha një hoshtë me zlisat natë me ma pas bon mu e që shto si tje kishë në shku në kam da se shku po ajte kishë shku kam da ta mune a dishtë pare jam unë shkëm i cizmita unë shku Unë shkoj kam dalë, unë, unë jam të lashe Unë shkoj me qizmita Edhe unë s'jam budal me shku kam dalë Unë shkoj i matëm, unë shkoj me qera pat leshta Unë shkoj shumë me toëtë qishë i baë qishë duod Unë shkoj me budalë, qishë dimnit me shku kam dalë, shku pa Pa disë sratë në nartë në kam, që ti me shku në shku kam dalë Pa më rrinë e shketi, se ne vazhdo me la, se në më rrinë shku Se se në më rrinë du shme kësi i prapë A unë shkoj qishë më rrinë Unë shkoj që ishë mërinë shkupin, unë shkoj me kërën temë, unë kam kërën gjithë që dim një 400 kubi Shkoj me qizmita, shkoj me kapot, shkoj me siza Shkoj shkoj shkupin, shkoj përte shkupin Më tonë shkupin dalë Ashtë një problem, kejt ullën, kejtë dynjo janë qenë Allahu gjellë gjelaluhu vë gjellë shenu Për përfundim, ju respektof të gjithve Edhe ja u pagof mundin e, që keni nejtë me duru dëritash, durimin e ndëgjimit Allahu جل ذلالو يبرفنديت me tmirat e veta, Ramazan i te djellë ka vollë gabon inshallah, me safirve mirë se ardhun në xhamin Allahu جل ذلالو, ja vëdh mundën me nefitar të nafit dojnë zonte, kanë vësitë shkojnë si mos dersi joni fundit zonte në ka Ramazan më qini, edhe ay la mrohej me vener, se ne ser mas namaz djini ju, këtë vak ka një fiz model që po vino dallar 3, se tis la generati 2000 dallar te vet. Mulaku binikan kalu ditë të më Mëllekubit më i kanë kalu më ditët Unë për e shofë vetën jo mirë kanë jare Kër për përmaj dërët para juve Për shkak se për shofë në gjami gjemot Të cilët kanë mevoj me pas një hoshtë generatës vetë Të cilët u mundun edhe ardhen Prej vjiseve araben këtë muj Me dalë para gjematin vetë Qatë hadithë dhe qatë aje që ka kanë mësua gjë Me ja u prezentu gjemotit freskë taze Ato janë shumë ma gjëllarë thëna Lilla il pati ha